פרק ט"ז ויהי דבר אדוני אל יהוא ונחנני על בעשה לאמורו. יען אשר הרימותיך מן העפר, ואתנך נגיד על עמי ישראל, ותלך בדרך ירבעם, ותחתיא את עמי ישראל להכעיסני בחטאותם. הנני מבעיר אחרי בעשה ואחרי ביתו, ונתתי את ביתך. כבית ירבעם בן נבט, המת לבעשה בעיר, יאכלו הכלבים, והמת לו בשדה, יאכלו עוף השמיים. ויתר דברי בעשה ואשר עשה וגבורתו, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. וישכב בעשה עם אבותיו, ויקבר בתרצה, וימלוך אלה ונועותח תיו. וגם ביד יהוא בן חנני הנביא, דבר אדוני היה אל בעשה ואל ביתו, ועל כל הרעה אשר עשה בעיני אדוני, להכעיסו במעשה ידיו, להיות כבית ירבעם, ועל אשר היכה אותו. בשנת עשרים ושש שנה, לאסה מלך יהודה, מלך אילה בן בעשה על ישראל בתרצה שנתיים. ביקשור עליו עבדו זמרי,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 את כל בית בעשע, כדבר אדוני אשר דיבר אל בעשע ביד יהוא הנביא. אל כל חטות בעשע, וחטות אלה בנו, אשר חטאו ואשר החטאו את ישראל, להכעיס את אדוני אלוהי ישראל בחבליהם. ויתר דברי אלה וכל אשר עשה, הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. בשנת עשרים בשבע שנה, לאסע מלך יהודה, מלך זמרי שבעת ימים בתרצה, והעם חונים על גיבטון אשר לפלשתים. וישמע העם החונים לאמור, קשר זמרי, וגם הכה את המלך, וימליכו כל ישראל את עמרי, שר צבא על ישראל, ביום ההוא במחנה.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 תחתיו. ואחאב בן עמרי מלך על ישראל בשנת שלושים ושמונה שנה, לאסע מלך יהודה. וימלוך אחאב בן עמרי על ישראל בשומרון עשרים ושתיים שנה. ויעש אחאב בן עמרי הרה בעיני אדוני מכל אשר לפניו. ויהי הנקה לכתו בחטאת ירבעם בן נבט, ויקח אישה את איזבל, בת את בעל, מלך צידונים. וילך, ויעבוד את הבעל, וישתחו לו. ויכם מזבח לבעל, בית הבעל, אשר בנה בשומרון. ויעש אחאב את האשעירה, ויוסף אחאב לעשות, להכעיס את אדוני אלוהי ישראל, מכל מלכי ישראל, אשר היו לפניו. בימיו בנה חייל בית האלי את יריחו, באבירם בכורו יסדה, ובסגוב צעירו הציב דלתיה, כדבר אדוני אשר דיבר ביד יהושע בן נון.